وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أم بعد draga moja i ti nabracho nastavljamo sa komentaro vasitiske akide od shaykhul islama ibnu taymiye rahimahullah unasta v knjige kaje o qawlu huta'ala i riječi uzvišenov allaha inna allaha zaista je samo Allah obskrbitelj moćni i jaki. Ovo je vraćo 58. ajet iz sura Dariyat. A prije ovog ajeta su dva ajeta koja su sa ovim ajetom povezan i koja će nam pomoći da ovaj ajet 58. sura Ad-Dariyam bolje i spravnije razumijem. Kaže uzvišeni Allah subahanehu wa ta'ala وما خلقتul jinne والinsa illa li أني <سؤال> سم صوريو جنة إلودة أسيم دا ما أريدو منهم من رزق وما أريدو أن يطعمون يا أدنه نتراجم أبس كرمو نتراجم دا مهرانا أنقن تغالى الله كاže إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Jer zaista samo Allah je obskrbitelj. Snažni i moćni. Iz ova tri ajeta sura ed-Dariyad možemo braću izvući mnogobrojne pouke i odgovore na određena pitanja koja možda svaki čovjek postavlja samo me sebi. Prvo pitanje Zbog čega smo stvoreni? Ili šta je svrha postojanja ljudi i džina? I koji ni stvori? Pa uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže i odgovara na ovo pitanje. Kaže: "Oma halaqtu'l jinna wal insa illa liyabudu" Kaže, nisam stvorio džinne i ljude osim da i čine. Kome? Onome koji ih je stvorio. Onome koji je stvorio i učinio da oni postaju. Zato uzvišeni kaže, nisam stvorio ljude i džinne osim da čine i badet. Kome njemu koji ih je stvorio. I to je svrha postojanja ljudi i postojanja džina. Nisu stvoreni slučajno, i bez smisla, i bez cilja, i bez svrhe. Kako to veliki broj ljudi misli? I vjerni. Kaže Allah tebaraka ve taala ah, eh, "Em hasibtum enma khalaqnakum abatha?" Kaže zar mislite o ljudi da smo vas uzalud stvorili? "Wa annakum ilayna la turc'un." i da nam se nećete vratiti, mislite da se dunjalu sastoji od toga da samo jedete i pijete i vrijeme vas uništi i da ono što ste radili zato to odgovarati? Absurdno je to. Kako vi kao ljudi vjerujete da svaka stvar bila mala ili velika, sitna ili krupna, vidljiva ili nevidljiva, ima smisao i svrhu, ali kad dođe u pitanje čovjek, kaže mi svrhe nemaju. Kaže uzvišeni: "A yahsabul insanu ayutrakas suda?" Kaže zar čovjek misli da će biti prepušten sam sebi? Odnosno zar čovjek misli da je uzelo stvoren i da nema smisla i svrhu? Ima. E taj smisao i ta svrha i taj cilj i ta uloga zove se ibadet. Kome onome koje čovjeka stvorio? Jer ibadet onome koji čovjeka nije stvorio je najteži grije. Kao, recimo, čovjek koji ti podari nešto, a ti se zahvališ drugome, šta je ovo, braćo? Ovo je nepravda, ovo je zulm. I zato je Allah te, barak je ote'ala širk nazvao kako? Najvećom nepravdom. Allah te stvorio, a ti činiš i bade drugom. Ko je najveći hrije? Kaze, poslati se, kaže, en teđa'le lillahi liddelu, huwa halatak, Kaže Allah, pripišeš druga on te, on te je stvorio. To je kao da se zahvališ drugome. Ja tako? A drugi ti obskrbu dao ili drugi ti pomogao. To je jedno pitanje. Drugo pitanje: Ko ima koristio tog ibadeta? Jer kad Allah te baraqueutaala kaže: "Nisam stvorio džine i ljude osim da čine ibadat" Čovjek se, braćo, zapita, taj ibadet koji ja činim, ili koji mi činimo, ili koji ljudi činim, ko toga ima koristi? Da li ima koristi od toga stvoritelj koji nas je stvorio? Ili korist od toga imaju oni koji ibadet činu? Odnosno, da li korist od našeg ibadeta, našeg namaza, zakata, posta, hađa, traženja znanja dobročinca prema roditeljima i tako dalje ima Allah te barake oteala ili imamo mi Allah subhanahu oteala daje odgovor na ovo pitanje pa kaže ma u ridu minuh miriz kaže od njih ne tražim da ne tražim obskrbu u ma u ridu jut imuniti tražim da me da me hrane, da slučajno čovjek ne bi pomislio šta da svojim ibadetom I svojim dijelima Allahu tebarekeva ta'ala će doprijeti neku korist. Allahu to nije potrebno. Braću od ibadeta, od namaza kojeg obavljamo, od posta kojeg postimo, od zekata kojeg dajemo, od hađana koji idemo, od dobročinstva kojeg činimo, isključivo i samo isključivo, isključivo korist ima čovjek. Ima čovjek. Pokornost koju činimo, Allahu nije potrebno. Kakvo god dijelo dobro da uradimo, Allahovu vlast povećati nećemo. Isto tako, naša nepokornost Allahu ne udići, ne kakvo god zlo da učinimo, Allahu nauditi udići nećemo. I njegovu vlast umanjiti nećemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Men 'amila salihan li nafsi." Kaže, ako uradi dobro djelo za sebe ga čini. "Wa man asafa 'alayha." Kaže, ako uradi loše na svoju štetu, na svoju štetu ga čini. Allahu nisu potrebne naši namazi. Niti naš zekat, niti naš post, niti naš ibadet. To je isključivo potrebno nama. I zato u ovom ajetu nalazimo odgovor na to pitanje kome je potreban ibadet i korist od ibadeta a kome je se vraća. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem prenoseći od svog gospodara u hadisu kutsiju da Allah tebareke ve teala rekao kaže ja ibadi. Ja ibadi Innakum lan tablughu darra fatadurrūni wa lan tablughu naf'a fatanfa'ūni. Kaže o robovi moj. Vi ne možete ništa učiniti od dobra da mi korist pribavite. Ni ti možete učiniti bilo šta od zla da mi naškodite. Ništa. Šta god da uradite od dobra, Allahu vlast povećati nećete. Šta god da uradite od zla, Allahu vlast umanjiti nećete. Zatim kaže: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ذلك في ملك شيء." Kaže: "O robovi moj, da svi vi od prvog do posljednjeg, ljudi i džini, budete kao srce. Kao srce, najbogobojazniji gi najboljeg čovjeka od vas." Kaže: "Ništa to boju vlast ne Ivovića." Da svi ljudi na zemlji klen i da su so svi najbolji Allahu to ništa ne znači. Allahu te rek je i taala u vlasti ne možemo ne možemo povećati. Jer taj ibadet nije potreban Allahu. Potreban je nama, potreban je meni i tebi. Zatim kaže ja ibadili wa anna walakum akhirakum uh wa uh jinnakum uh kanu ala aftri qalbi rajul -e wahid minkum ma naqasa za bi kemulki shay. Ja. Kaže o robovi moj da svi vi od prvog do posljednjeg ljudi i džina budete kao srce najgorej čovjeka od vas. Da su svi ljudi loši, da nema dobro deniamak kania c'aniti postaccia niti halgia drema ricci kaže ništa to allah u vlastu majlo nebi ništa kaže ja ibad لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسالوا فاعطيت كل واحد منهم مسالته kaže o robi moj da Kaže da svaki od vas od mene traži ono što hoće. I da svakom dam ono što je tražio. Pažite, da svakko traži od ljudi, od džina, od prvog do boza, šta god želi od Allaha, subhanahu wa ta'ala. I da mu Allah, tebareke, od tjela da to što traži. Kaže, ma naqatha dhalike mimma indi illa kema jenu kusul mihijatu i da uthila al baha. Kaže, neće to umanjiti od onoga što je kod mene, kao što ne umanji igla kad subac umore. Zati muzvišeni kaže kaže ja ibadi inna ma kaže o roboj moji, to su vaša djela vaša djela inna ma hiya a'malukum uhsiha ja znam ih samo broj šta radite da li radite dobro ili loše summa wa fiikum iyah ja. a zati zata djela nagraditi odnosno kazniti što znači da se korist ili šteta vraćaju na koga na insana na čovjeka Azetim kaže: "Faman wajada khayran falyahmidillah." Kaže ko nađe dobro neka zahvali Allahu. Kaže: "Wa man wajada ghayra zalik falyalumna illa nafsuh." Kaže ko nađe suprotno toga, loše, kaže neka ne nikoga, osim osim sebe. Zašto osim sebe? Zato što to djelo pripada njemu. Kao što mu pripada nagrada, na pripada mu i kazna. Allah te bareke ve I koristi ili štetom, nema ništa. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Treće je pitanje. Ako nas je Allah tebareke wa ta'ala stvorio broću, radi ibadeta. I ako smo saznali da od tog ibadeta imamo koristi isključivo mi, ljudi, neko će možda upitati, kakva je to korist koju imaš od ibadeta? Kakva je korist od namaza koje tladaš? Od zekata kojeg daješ? Od hanđana koje gidiš? od džihada kojeg vodi, od dobročinstva kojeg činiš, od lijepe riječi koje izgovaraš, kakva je korista od toga? Mi činimo, ha? <gledan> kakva je korista od toga? Allah da odgovor. Ova tri ajta, broću, i ova tri ajeta po meni su filozofije ljudskog života. Su filozofija ljudskog života. Tako da filozofi ne moraju puno da se muči, da tražeš taj srži smisao i tako dalje. Evo, tri ajeta. Šta je smisao toga što radiš? Što postiš, što tanjaš, što ideš na hađu. Kakva je korist? Vračo, velika je korist. Na dunjalu i na ahiratu. I Allah je dao odgovor na ovo pitanje. Kada je rekao, i to je onaj ajed o kojem želimo da govori. Inna Allah huva raza kod ulquvatil Kaže, zaista je samo Allah obskrbitel. Snažni i moćni. Da se primijetiti... Da je Allah te bareke ve taala nakon ibadeta spomeno šta? Sa spomenom opskrbu. opskrbu. Kao da Allah ljudima želi da kaže. Kaže o ljudi, zbog ibadete sam vas stvorio. Meni budite pokorni. A opskrbu, prepustite meni. Jer je on taj koji je er i to je Allahovo ime. Opskrbite. O robovi, činite i bađet Allahu dž. a obskrba je na Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, šta je to obskrba? Šta je to rizk? Šta je to rizk? Kad kažemo obskrba, obskrba, na um, prvo što na um padne čovjeku jeste dobra sofra. Jel je? Jelo, piće, voda, hrana i tako dalje. Zašto? Zato što čovjek najviše zatim žudi i najviše je u potrebi zatim za jelom i pićem i tako da daj. Za hranom. Ali to je samo dio obskrbe. Braćo, hrana je dio obskrbe. I nije sva obskrba. Kad se kaže rizg, rizg, obskrba, pod obskrbom se podrazumijeva sve ono što koristi čovjeku na dunjalu koja hredo. Pod obskrbom se podrazumijeva sve ono što čovjek od čega čovjek ima koristi i u čemu uživa na ovome i na budućem svijetu hrana je obskrba piće je obskrba kuća je obskrba hajirli žena i hanuma je obskrba djete je obskrba roditelji su obskrba znanje je obskrba uputa je obskrba Zdravlje je obskrba. Dobro djelo je obskrba. Smirenost u duši je obskrba. I sve ono u čemu čovjek uživa, čega ima koristi obskrba. Subhanallah. I to je na dünyalu. A na akhiratu, džennet je obskrba. I društvo poslanika obskrba. I družstvo šehida je obskrba. I gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta ta'na je obskrba. I vječnost obskrba. I zaštita od vatre je obskrba. I sve to braćo je obskrba. Malo li je za ono što radi? Subhanahu wa ta ta'na. Ja insan, Allah te la'u alati. Rekao da činiš ibadet. A sve ti I garantuje ti Allah sve veala ako budeš činio ibadet. Wa ma ja'ala alejkum fi'd-dini min harac. Au vjeri nisi ti teško nije propisao iako je on subhanahu ve ta'ala nato imao imao pravo. Imao je Allah dželle veala pravo da nam propiše ono što ne možemo podnijeti. On imao pravo. Jer nas je on stvorio. Vi recimo danas pogledate ljude u ovom materialističkom i kapitalističkom dobu kao da jednu malu firmu, pa svaki atom snage, svaki atom snage iz čovjeka iscijene da mu podarili nekakvu minimalnu platu. Je tako ili nije? Je tako ili nije? Tako je. Kapitalizam, dok se on guši u milionima, ovaj se guši u siromaštvu. Zato što ga opterećuje preko njegovih mogućnosti. A na to nema pravo. Na to nema pravo. A gdje je gospodar sve to? Braću i badete koja radim, subhanallah. Jednaki su ome što nam Allah daje i plus da s snije opterećio preko onoga što ne možemo podnijeti. Robe, ne možeš da klanjaš stojeći, klanjaš sjedeći. Zar to nije olakšica? Ne možeš da sjediš lezi. Robe, na putu si iskati namaz. Robe, nemaš imetka, nemoj ti na hadž. Ženo, nemaš mahrama Allah te obteretio nije. Nisi u stanju? Pa da sa tebe obaveza. Zar vjera nije lahka Zar ono što slijedi, inače toga nije opskrba, sve to opskrba. I zato Allah kaže inna Allah huarrazak. Allah je taj koji je tini opskrblio. Sve što smo nabrojali i više od toga na dunjaluku i ahinetu, samo Allah može dati. Ne može ti dati niko od ljudi. Niti melek bliski, niti poslanik poslanja. Zato Allah kaže inna Allah hu Zaista samo je Allah ar razab. Onaj koji obskrbi. Neko će možda upitati da li to znači, braće, da mi činimo i vadete Sjedimo u kući i obskrbaće. Svećemo. Ne znači to. Ne znači to. Nego znači obskrbu od Allaha traži i moli. I kad njoj teži Allah će te obskrbiti. Isto kao kada od Allaha ala, tražiš oprosta. Za grije kojeg si počinio. Allah je el-gafur, Allah el-gafur, onaj koji prašta. Ali kada ti prašta? Kada za zaoprost, zamuliš. Allah je el-razaq, koji opisku budaj. Onda kada je od njega tražiš i kada kanjev težiš. I zato je Allah tebara kevata u suri al-jumaa, kjevaj ajac me navodili, rekao, kaj je je ljudi na hamanu nudi li salati, Min yomil jum'ati fas'a Kaže o vjernici kada se petak na namaz pozovete na džum'a. Kaže kredite da je obavite i trgovinu ostavite. Što znači da prije namaza su ljudi bili zauzeti čime? Čime? Traženjem obskrbe. je l' tako? Poslom. Tačno poslom. Ali u vrijeme džum'e ne morać, jer je to haram. I meta koji je zaradjen u tom vaktu, u vrijeme džume je haram. Klanjaj namaz, spomeni Allaha subhanu wa ta'ala. Fa idha kudijete salatu, fa anteširu fil ardi uobtagu min Kaže, kad se namaz završi, kaže, vi se razidite po Allahovoj zemlji i tražite njegove blagodati. Tražite njegove šta? Blagodati. Praže, tražite obskrbu. I prije namaza si u obskrbi, u tražanju obskrbe i nakon namaza si u tražanju Zatim Udvišeni kaže inna Allah huva razaku dhulquvati l-matilu. Dhulquv znači onaj koji posjeduje snagu. Onaj koji posjeduje snagu. Dhulquv. Kuvat je snaga. Zato jedno od Allahovi i mene el-qawi. Snažno. Snažno. Subahanehu vata'alu. Šta je braćo snaga? To je ono što je suprotno čemu? Slabosti, slabosti. Što znači kad kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala zul quwwah, onaj koji snagu posjeduje, zanekalićmo da Allah dela wa da ga obuzima slabost, da obuzima obuzima slabost. Zato kaže uzvišenim Inna rabbaka huvel qawiyul aziz. Kaže zaista je tvoj gospodar el qawiy, snažni, el aziz, silni. Zato što onaj ko je slab, ne može biti silni. Ili može? Imao je v čferinča koji ja hoču nebude silni. Ale ne mogu, ne može. Zato moraš imati snažu, jel tako, da bi bio silan. Zato Allah kaže, inna rabba ka hova il qawiy, aziz. Kaže, zaista je gospodar tvoj snažni i silni. Jer posjeduje snagu. Posjeduje šta? Snagu. Zaradi kod ljudi koji žele bez snage da budu silni i da se ohole po Allaho ajdele wa ala zemlje. A zato nemoju pravo. Zato nemoju pravo. Zatim kaže, inna allaha qavijun šedidu Kaže, zaista Allah je snažni i žestoko kažnjava. I kaže. kažem. Jer onaj ko nije snažan ne može žest, žestoko žestoko kazniti. Žestoko kazniti. El kavi snažni ona iznad čije snage nema snage. Zato je riznica dženneta Riječi la hawla wa la kuvveta ila billa. Nema moći niti snage osim kod Allaha ili osim u Allaha. Rekao je poslanik Ali Satu Islam, Abu Musa al-Aš'ari. Kaže, hel, adullu ke ala kenzin min kunuzil dženni. Kaže, hoćeš i da te na džennecku riznicu. Kaže, bela je Rasulullah. Kaže, hoću Allah uposlanića. Pa bih rekao riječi La havla wa la illa billah Su dženecka Riječi nema močiniti snage Osim kod Allaha Su dženecka riznice Zatim uzvišeni kaže Inna Allah huva razzaqu Dhu l kuvvati l-metin Kaje u istinu samo Allah Je obskrbitel Koji posjeduje snagu I el-metin Šta braćo znači el-metin El-metin Znači i vrhunac snage. Pa jeste snažni i vrhunac u To je ona iznad kojeg nema snažni. To je snag iznad koje nema nema snage. To je značenje riječi ili Allah subhanahu wa ta'ala imena al-matin. Wallahu jalla wa'ala sallallahu ala nabina Muhammedu. Jizakumullahu khayarahu. Lek wa lmulik La sari ke lak labbe Lek wa lmulik Lek wa lmulik Lek wa lmulik Lek wa lmulik Inna alhamda